Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d es számon. A Lakatos Gyula vagyok, a Kréta Körmai adásában egy pár nappal ezelőtti rendezvényről, pontosabban október másodikán tartott rendezvényről az erőszakmentes világnap uh, témakörét vesszük a beszélgetésünk alapjául, illetve nem csak ezt a rendezvényt szeretnénk egy kicsit körbejárni, hogy tulajdonképpen mi is volt, milyenek az eredete, és hogyan is zajlott le itt Magyarországon, ugyanis hát a világ nagyon sok országában, fővárosában volt egy időben ilyen rendezvény, hanem tulajdonképpen annak az eszmélységét is, hogy tulajdonképpen mit is jelent igazából az erőszakmentesség, milyennek az emberi érzésnek, meg az emberi vágynak az alapja, és hát örömmel vennénk, hogyha önök is elmondanák, a véleményüket számunkra is, meg a többi kedves hallgatóknak. Így kérjük, hogyha mennyiben akarnak, nyugodtan telefonáljanak, hívjanak minket. A 489 es 99 számon, illetve a 06-30 -228 98 számon. Erre az utóbbira SMS-t is küldhetnek. Krétakörben ismét Bányai Gézával Beszélgetünk erre, és két kedves vendégünk is van, aki részt vesz ebben, az egyik már nem ismeretlen a kedves hallgatóknak, Laban Csaba, a béke nagykövete, aki most nem csak beszélni fog, hanem számunkra és remélhetők a kedves hallgatók számára is kedveskedni fog, örömet fog okozni azáltal, hogy élő fog illusztrálni ebben a témában. Illetve nem sokára megérkezik hozzánk Szigeti Balázs is. Illetve már, hát nem is mondom, hogy megérkezik, mert megérkezett. Hát ugye a közlekedési viszonyok azok nem minden esetben tökéletesek, és így fogjuk ebben a remek társaságban ezt a témát körbejárni, de kezdetnek nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen a zene nyelvén mit is jelent a béke, az erőszakmentesség. Labancsavát hallhatjuk meg. Csupa szépet szeretnék írni Az öröklét Emlékkönyvébe Harmóniát békés next scene. ez nagyon gyönyörű volt, gratulálunk. Biztos benne, hogy kedves hallgatóink is nagyon örömmel hallgatták ezt a szép dalt. Nekem nagyon megragadta ez a mondat. A béke virágait hagy osszam szét. Ez egy nagyon béke csodálatos. Virágait, igen, igen. Nagyon csodálatos. Akkor nézzük tulajdonképpen, hogy a témánk az erőszakmentesség napja. Október 13-án Budapesten egy nagyon remekbe szabott program volt, amin volt szerencsém nekem is jelen lenni, és meg is köszönöm itt nektek, hogy volt lehetőség arra Á, is, köszönjük. hogy fel is szólalhattam a kanálforradalom programmal kapcsolatban, és akkor meg is kérdeznélek, hogy mind a humanista mozgalom, ugye ezt is szerveztétek, tulajdonképpen mi az alapjának a erőszakmentesség napjának, a kedves hallgatóink esetleg nem tudják. Hát két alapja van, vagy, vagy három az egyik, Mahatma Gandhi, aki ezen a napon született, a másik az ENSZ, amelyik úgy gondolta, hogy, hogy érdemes lenne, vagy fontos lenne ezt a napot az erőszakmentesség világnapjává emelni, és végül is a humanista mozgalom, akinek ez, ez 40 éve, vagy mondjuk úgy az aktív erőszakmentesség a, a, az a metódusa, vagy a módszer, ahogy mi próbálunk gyökeres mély változásokat véghez vinni magunkban és a világban is, és ezért hát legfelsőbb szinten, vagy világszinten úgy döntött a mozgalom, hogy ezt a, a hozzánk, vagy a tőlünk mérhető erővel megpróbáljuk megünnepelni, de persze ez nem csak egy ünnep, tehát ez egy elég erős javaslat a világnak, minden szinten, és minden egyes embernek is, hogy, hogy elméjíts ezt a gondolatot, hiszen nagyon sokan így rá legyen, nem azt mondják, hogy erősz, én is erőszakmentes vagyok, mert átadom a helyet a buszon, vagy átkísérem, nem tudom. És ez persze, ezek fontos jó de az erőszakmentesség, vagy az aktív erőszakmentesség, mint ahogy a három nagy lélek, Mahatmagandi vagy Martin Luther King, vagy éppen Sziló, aki a, a mozgalom alapítója e, példája mutatja, az aktív erőszakmentesség az azt jelenti, hogy, hogy nem megyek el, hogy nem engedem meg, e, hogy, hogy a világban körülöttem nőjön az erőszak, és, és megpróbálok aktívan tenni. Valamit egy, egy másféle világért, nem feltétlenül az erőszak ellen, hanem azért, hogy egy új ösvényt tapossak, egy új modellt, vagy új ideálokat mutassak, vagy éppen akár a saját életemben, magamban legyőzem az erőszakot. Nem tudom, hogy mióta vannak ilyen rendezvények Magyarországon, Budapesten, mióta van ez a. Hát az erőszakmentes világnapja először került először. megrendezésre, tehát így, ahogy most így mondjuk. Ahogy most hogy, ez, ez idén volt először hiszen most volt nemrég ugyan... voltak humanisztak... volt az a békejel... Nem hiszem, hogy az elődje. nem volt elődje? Nem, nem, elődje, a, a, az az inkább az az erőszakvilágnapja, Előző. hiszen az az Igen. Egyesült Államok iraki missziójának, vagy katonai támadásának a, a megünneplése, hogy ilyen kicsit cinzikusan Igen. fogalmazzak. Igen. Tehát formájában persze van hasonlóság is nem, hogyha az emberek kimennek az utcára, akkor próbálnak valami színes, látványos dolgot csinálni, nem csak ilyen hosszú arccal tüntetni és súlyos gondolatokat mondani. És egyébként ennek nagyon örülünk most másodlagos egy kicsit, de szerintem nem tudom, te jöttél-e végig a menetel. Végig persze Hihetetlen egy, egy hát Nekem egy, egy, egy, Mondom tényleg, hát ugye, hát most voltam életemben, gondolom először ilyen felvonuláson is. Igaz, hogy még útörőkoromban, amikor kötelezően kizavartak, akkor az, az itt más hát, hangulata más. volt a dolognak, de számomra több dolog is nagyon pozitívan jött le, hogy hát nagyon sok fiatal volt, hát persze az idősebb korosztály is, de olyan tetszett az, hogy rengeteg civil szervezet, meg iskolák jöttek, ugye hát olvasható volt, de hát, de hát el is jöttek, erre az ünnepre, vagy nem, hát azért mondom, hogy ünnep, nem tudom, hogy jó kifejezése, mert tényleg ott, ahogy a, a, a, ott a Erzsébetére a Gödörnél, ott a beszédek után, az eleve a gyülekezés, és lehet látni, hogy itt egy valami, valami nagyon jó vibráció van valami, nagyon jó ünnep, és akkor számomra az a végigvonulás ott a, a András úton egész a hősök és ott az a jel kialakítása, hát egész az a zene, az a, az a, az a tényleg az emberek, hát ilyen, tehát egy ünnep volt, de mégis azért azért volt saktia, tehát energiája ennek a dolognak, hogy azért ott volt üzenet rendesen, és ez számomra nagyon jó lejött, nagyon. Sajnos igen, tehát az a baj, hogy egyrészt ünnepelünk, hiszen egy nagy emberre emlékezünk, és egy nagyon érdekes életútra, másrészt meg ugye nem, nem szabad elfelejteni, hogy, hogy egyrészt az ENSZ erőszakmentesség világnapjával nyilvánítja, másrészt olyan e, tagországok nyilvánítják erőszakmentesség világnapjával, akik minden nap háborúkat viselnek, az ENSZ biztonsági tagjának, őt állandó tagja, földfegyverkereskedelmének 88%-áért felelős. Tehát mindezek, tehát azt gondoljuk, hogy sokkal többet tehetnének, és akkor még nagyon finoman fogalmaztunk. Tehát például mehetnének az erőszakkal szemben, és nem pedig mellette folyamatosan, és itt az ENSZ-t is értem, vagy a, a, a mi vezetőink, akár Magyarország is gyakrolhatna sokkal aktívabb békepolitikát, például hazahúzhatnánk Irakból és Afganisztánból, mondjuk mondhatnánk az Egyesült Államoknak nem csak a vízum kérdésről beszéljünk, hanem arról, hogy mi folyik a Guantanamo-i támaszponton, ahol minden emberi jogot megsértenek. Szóval van egy csomó konkrét javaslat is, mint ahogy a megbékélés is egy nagyon konkrét javaslatunk, és azt hiszem, hogy ez sem könnyű. Nagyon sokan összekeverik például az elfelejteni dolgokat. El megpróbálok elfelejteni, vagy túllépni valamit. Ez, ez nem ugyanaz, mint a megbékélés. Vagy megpróbálok megbocsájtani, ami egy nagyon szép dolog, de nem ugyanaz, mint a megbékélés. Megbocsátása, ahogy a Sziló nemrég mondta az Andokban, ahol elindult a mozgalom, volt egy beszéd ebben a témában, és azt mondta, hogy, hogy a megbocsátás ugyan jobb, mint a bosszú, de nem olyan, nem olyan mély, vagy nem olyan teljes tapasztalat, mint a megbékélés. Hiszen amikor megbocsát valaki, az kicsit olyan, mint hogy én, aki valamilyen szempontból magasra a pozícióban vagyok, megbocsáltok neked. Uh, és itt nem erről van szó, megbocsátani ennél egy kicsit, vagy megbékélni egy kicsit komplexebb. Tehát nem, meg, nem elfelejteni, nem megváltoztatni, ez is egy tipikus emberi magatartást. Azt, ami történt, megpróbálom megszépíteni, vagy megpróbálom elfelejteni, vagy megbocsájtok, ezek szépek nem működnek. Tehát a megbékélni azt hiszem, ez az egy nagyon komplex lelki folyamat, amihez egy nagyon mély döntés kell, de az aktív erőszakmenteségnek szerintem ez is része. Én... Engem izgat egy olyan ö, gondolat, hogy amikor az erőszakmentességről, vagy az erőszakról beszélünk, mind a két esetben, általában azokat a nagyon szembetűnő és durva példákat hozzuk föl, amik mondjuk egy háború, vagy egy, egy kínzás, vagy tömegírtás, vagy hasonló dolgok. Mégis valahogy úgy érzem, hogy, hogy az, hogy idáig eljut az ember, az ö, azt magában hordozza. Tehát tulajdonképpen bármifajta tiltakozás vagy, vagy ö, figyelemfelhívás, ami ezeket a nagy dolgokat említi csak föl, az ö, mintha eltakarná azt a dolgot, hogy magának az egyénnek kell megváltozni, és ott egészen más szinten fel fejti ki az ember az erőszakot, vagy gyakorolja az erőszakmentességet, és erről viszonylag kevés szó esik. Tehát mondjuk egy gantanámúi kínzás az mindenképpen olyan, ami, aminek véget kell vetni, de valójában, ha annak véget vetnek az erőszak ezzel nem változik meg. Mert az azt véget lehet ugyanis vetni, annak látványosan véget lehet vetni, és hát végül is néhány ezer emberről van csupán szó, el lehet intézni, hogy ne legyen több én, és ez egy látszólagos győzelem. De az, ami oda vezet, ami a háborúhoz vezet, az mindannyiunkban lako, bennünk lakozik, hisz ha nem lakoznak bennünk, akkor valószínűleg képtelenség lenne eljutni a háborúig. Valószínűleg egy Gandhi ból álló társadalom, az nem jutna el a háborúig, mert, mert eszébe se jutna, hogy háborút kéne folytatnia. Már pedig az a gyanúm, hogy itt azért lehet eljutni az erőszakhoz, mert nekünk ez eszünkbe jut, hogy az megoldás. Tudatalat dolgozik bennünk. Igen. Hát igen, nem ismerjük el, de igen. valójában a mindennapokban ez az erőszak ott van. Igen. Lehet, lehet egy-két, én a, teljesen a családban is. ott van, vagy a mindennapi Igen. érvényesülésben ott van. Szerintem, ahogy, hogyha Igen. tényleg finomítani akarjuk, akkor, akkor lehet egy-két nagyon érdekes példát mondani. Például, hogy az emberek, hogy mi magunk, saját magunkkal való kapcsolat. Szoktam emlegetni, a, de egy aktívban, vagy egy, egy RTL klubos interjúban nem annyira félben egy ilyen teljesen elszállt gondolat. Talán itt tudunk erről beszélni, hogy, hogy hogyan vagyok saját magammal. Nem? A, a, például a saját testemmel. Szerintem a legtöbb ember ez egy, mi úgy gondoljuk, hogy ez egy csodálatos eszköz, egy fantasztikus eszköz, ami lehető teszi, hogy a világban megvalósítsam a szándékosságomat, és mindent meg tennem, hogy a legjobb barátom legyen. Például, hogy jól tartsam, és itt most nem pusztán a hagyományos egészséges táplálkozásról van szó. Ha nem ez van, ha bármilyen szempontból megvettem, vagy az valamilyen szempontból erőszak. Hogyha a gondolataim, az érzéseim és a cselekedeteim nem egy irányba mutatnak, valamit gondolok, de az érzés, hogy aztán mondjuk valami harmadik dolgot csinálok, ami megint csak egy tipikus kórkép idézélyebb. Nincs belső egységem. Ez pontosan ugyanúgy erőszak. Ha a másik emberrel nem úgy bánok, hogy szeretném, hogy velem bánjanak, ami egy belső elhelyezkedés a világban, akkor elidegenedem saját magamtól is, hiszen benne, amit tisztelnem kell igazándiból, azon kívül, hogy más, az éppen az, ami közös mindkettünkben. Ha ezt nem tisztelem, vagy nem ezt látom, vagy nem ezt érzékelem a másikból alapvetően, a szabadságát, a szándékosságát, az emberségét, akkor, akkor magamban sem láthatom, és ez szintén valamilyen szempontból erőszak saját magammal szemben. És hát ugyanígy gyakorlatilag a, a neheztelés, vagy ilyen megtartott haragok, amikről nagyon sokszor nem is tudunk, <kül> Ezek mind valamilyen szempontból elállják a, a, a fény útját, és, és, és azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos ez az üzenet, a megbékélés üzenete, ami egy hirtóztatóan nehéz dolog, szóval nagyon nehéz ezeket a nehéz terül. Lekem legalábbis meg úgy látom, hogy így, akik eldöntötték, hogy megpróbálom megtisztítani a szellemem, mert sok energia, meg mindenféle felesleges dolog megy ebbe, hogy, hogy én megtartok képeket, rossz élményeket egy bizonyos módon, nagyon nehéz elengedni, vagy átalakítani ezeket a, az élményeket, de lehetséges, és azt gondolom, hogy az aktív erőszakmentesség, vagy egy erőszakmentes világ, ahogy a gézom mondja, csak akkor lehetséges, ha bennünk megszületik valamilyen úgy. Mondjuk úton. lehet, hogy ezért nehéz lenne egy felvonulást rendezni, mert ez nagyon nehezen kommunikálható. Azt hiszem, hogy az emberek nem, nem, nem teljesen értek egyet, mert... éreznek egy belső éreznek béke valami. felvonulást csinálni. Igen, mm -hmm. És, le, és ki, nem vagyok benne... Csak az, nézzas, azért, hogy nem ennek a saját ház előtt kéne tüntetni, és ezt... Ez olyan... a saját erőszakom ellen. Hát körülbelül... Aha. A példamutatásunkkal tudom, tudunk azt hiszem a legtöbbet tenni. Nekem van egy mondásom, hogy a béke nem külső körülmény, hanem belső minőség. Hát... Úgy gondolom, hogyha ez belül egész mélyen, lényünk mélyéig megteremtjük magunkban, akkor nem tud más történni a világban, mint hogy ott is béke lesz. Egyszerűen elvesztik a hatalmukat azok, a, azok az erők felettünk, amik a, az erőszakot jelenítik meg. Miért még nagyon átérnénk itt ezúteria, meg mindenféle titkos belső dolgokra, az itt engem még érdekelne, hogy milyen visszajelzések voltak vagy vannak ezzel a másodikai programmal kapcsolatban számotokra? Hát én megfordítanám, szerintem a másodikai program egy visszajelzés arra, amit eddig csináltunk. Tehát elég sokan jöttek el, nagyon sokan, sokféle szervezetek. Szerintem ez nagyon fontos volt így a sokszínűséget megjeleníteni, hiszen egy erőszakmentes társam egyik alapja az a... Könnyű volt részeből őket találni? Egyetem nem. Jó, akkor nem. Tényleg nehéz nyilván. Nem azért, mert nem értenek egyet az emberek, hanem pontosan azért, mert inkább mégiscsak értek a Szóval az nehéz, ez nem megfogható nekik. Az erőszak, illetve az erőszak megfogható része megfogható nekik, és nem tudják, hogy az, hogy 40 év ledolgozott élet után, vagy 50 év után nem tudnak mondjuk a fogukat kifúrni, az erőszak, hogy nem hozzáférhető a gyereküknek egy egyetembe, nem tudja megfizetni az erőszak, nem tudja, hogy az, hogy nő, és keves, nem jut eszébe, vagy nem áll össze, hogy az, hogy nő, vagy zsidó, vagy sötétebb a bőre, vagy meleg, vagy mit tudom én, meg, ez mind-mind bőven alapja lehet egy vele szembeni erőszaknak, vagy megkülönböztetésnek. Ez nagyon, uh, valóban nem áll az embereknek, hogy, hogy minden gyakorlatilag, ami miatt szenvedünk, amire panaszkodunk, az, uh, ami nem jó nekünk, ami a testünket bántja, vagy ami a szellemünket bántja, az nem más, mint az erőszak. Uh, és ezért nehéz ilyen értelemben azt hiszem mozgósítani, ugyanakkor egyre több ember, tehát mi folyamatosan, nehogy ilyen pessimista kicsengés legyen, mert miközben azt gondoljuk, hogy egyre több ember vágyik valami nagyon másra. Valami csendben talán megnyílik az emberekben, sőében ezekben a, a időkben, amikben élünk, a legnagyobb nyomor meg sötétség ellenére is valami csendesen nyílik, és, és ez lehetőséget fog tenni, hogy, vagy, vagy adni, hogy egy új dolog elinduljon. Ez mikor lesz, meg hogy lesz, meg beborítja a bolygót, vagy nem, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy senki ne gondolja azt, hogy ha nem sikerül, akkor mi nagyot koppantunk. Tehát nagyon fontos, hogy az az út, amin a humanisták és sokan mások is járnak, az egy olyan út, amelyben eh, éppen ez a belső egység, amiről előbb beszéltem, az önmagában fizetség. Tehát, hogyha az én életem egyre inkább koherensebb, vagy egységesebb lesz. Tehát egyre növekvő egységet érekel el a között, amit gondolok, érzek és cselekszem, és egyre inkább növekvő módon, hogy ne ilyen ideálokról beszélünk, egyre inkább úgy tudok bánni másokkal, hogy szeretném, hogy velem bánjanak, akkor jobb lesz az életem, még akkor is, hogyha a világ összedől. Sok, és nem hogy jobb lesz, hanem sokkal-sokkal-sokkal jobb lesz. És még az is lehet, hogy visszautaljak itt, hogy ilyen érdekes vagy ezoterikus tapasztalatokat fogok uh, élni, hiszen... Uh, ha itt tudok cselekedni, akkor valami egész különleges csendet kell, hogy létrehozzak magamban, vagy ez egy különleges csendet hoz létre. Hogyha az ember megnézi, a, hogyha ül a buszon, ülünk, a, mindenki ismeri ezt a szápatot, hogy ülsz a buszon, órod az ablakon, ahogy a valamelyik zenekar énekelte, és akkor így mennek a képek. Ö, ilyen napi ábrándozások. Azok mind-mind ilyen erőszakos helyzetekről szólnak, amiket megpróbálok így a ábrándok szintjén kompenzálni, vagy kiegyenlíteni. Hogyha ha nem kerülnék ilyen helyzetekbe, akkor lenne lehetséges az, hogy gondolkodok például a dolgokon, és nem a dolgok gondolkodtatnak engem, ami nagyon más dolog. Hogy én kezdenék el egy belső csendből kiindulva megfigyelni, vagy lenni a világban. Szóval egy másfél állapotot, nem hiszem, hogy ez itt lehetséges felrajzolni, de vagy, vagy megjeleníteni, de ez, ez egy érdekes törekvés lehet. Nekem ott is érdekes volt, hogy utólag nézve médiák, televízióknak a beszámolóit, meg a veletek készített riportokat, meg privát emberek felvételeit a felvonulásról és az egész rendezvényről, hogy tulajdonképpen, ha az emberben nincs meg egy bizonyos fajta vonzalom, vagy együttérzés, vagy Tényleg, a Isten, hogy, hogy így is gondolkodik, és így is él. És egy ilyen programról közvetít, hát nagyon éles kontraszt van a kettő között, hogy egy, egy semleges ember mondjuk munkából kifolyólag ad képet, akár filmbeli tudósítást egy ilyen programból, vagy egy olyan ember, aki valóban ezt is érzi, és így is gondolja. Úgy, úgy gondolod, hogy nagyon nem érthető, amiről... Vagy érthető. Nem, vagy távol érthető, a világ azt mondom, az amerikai... hogy az ő világához, hogyha nem azonosul vele, hanem csak egy munkaként csinálja ezt, hogy beszámol erről, akkor jó lejön, de mégse olyan, mint amikor egy, valaki olyan csinál riportot, vagy úgy kérdez, vagy olyan filmet csinál, ami azért a, a mondani való. <gül> úgy ezt a szellemi ezoterikus háttérét is hozzáadja a, a filmhez. Nem akarom megnevezni és a tornát, akartam. akinek két, két stábja is kijött, amiért egyébként nagyon hálásak vagyunk, és az egyik, megtalálva a szóljövőt, rögtön nekiugrott, hogy ez állati jó, ez nagyon érdekes, légy szíves, gyere és mondd el, hogy hogyan rajzoljátok föl a földre ezt a jelet. Hogy... Ez volt a legfőbb problémája És akkor, igen, tehát akkor egy pillanatra a híres... Uh, hitem a dolgokban, az egy pillanatra meggyengülni látszott, hogy valóban sikerült átadni a lényegi üzenetét ennek a rendezvénynek. De hát aztán szerencsére ezzel a... Azért van egy olyan dolog szerintem, amit tudomásul kell vennünk, hogy ez a kérdés lehet, hogy látszólag tájékozatlanságra utal, vagy egyszerűen az érdeklődésnek a sajátos irányára, de nincsen olyan dolog, amit megragadva el ne tudnád mondani mondjuk csak egynél a jelnél. A jelnek van jelentése, és ez most nem csak rátok vonatkozik, hanem mindannyiunkra, akik szembe kerülünk azzal, hogy valaki értetlen, és, és mintha nem az érdekelné, ami a lényeg, de ami a nem lényeges dolog, abban is benne van a lényeg. Persze. Mondjuk a jelképnél borzasztó egyszerű, mert felrajzolsz egy jelképenak van jelentése, a jelentés alapján mindjárt tud mondani azt, amit megkérdezhetett volna, de nem tud megkérdezni, mert tudom én, az érdeklődés ezt elfedi. De ez nem csak a, a, mindig egy, egy TV erre érvényes, hanem bárkire, akivel az ember találkozik. És egy fontos üzenetet szívesen elmondana neki, látván, hogy talán szükség is lenne. De az illető valami nagyon elképesztően indiferens dolog iránt érdeklődik. De mivel szerintem a, a kis dolgok benne vannak a nagy dolgok, ha úgy élsz akkor nem kell sajnálnunk azt, hogyha látszólag uh, egy ilyen uh, jelentéktelen dolgot uh, kell elmagyaráznunk, hiszen ez, ez lehetőséget ad nekünk. Érdekes dolog mi a gézába, amit a rádióban és már a műsorokban beszéltük, de privátban is sokszor beszéltünk, hogy például hogy kommunikálja az ember a hitét, vagy az elképzelését mások felé. Hogy az valójában, amit én mondok, mert megszokott szöveg, meg megszokott mondatokat mondok, ami számomra teljesen hétköznapi, az lehet, hogy másnak egy homály nem érti meg. És például ezzel a jelképpel is kapcsolatban, ugye mit tudom, régen, amíg az illés együtt esénekelt, hogy elbeszéd az életünk, de túl sok ember van, aki szavakra gondol, hogy most például ebben a, ebben a tévés tudósításban is, hogy most bemutatnak nagyon szépen a jelképet, ahogy az emberek kiálltak fákjával a kezükbe, de ugyanakkor melyik az erősebb olyan? A látványnak a látvány, hogy látja az ember azt, vagy az, hogy valaki elmondja ennek az eszmélyiségét. Hogy, vagy melyik marad meg jobban az emberekben? A látvány, hogy látja a képet, a szimbólumot, ami a, az erőszakmentesség szimbóluma, vagy bármi más szimbólumot, vagy az, hogy XYZ ember, aki ennek a hitét teljes mértékben átérzi, az elközvetíti a szó alapján is. Jó, szerintem egyik se. Tehát... <gül> akkor most próbáljuk meg ebből megtalálni a lényeget. Tehát, hogy mindegyik működik valamiért, hiszen nem véletlen használ évezredek óta jeleket, jelképeket, allegóriákat a, az emberiség és az emberi tudat is így működik. Az álmok sem ugye arról szólnak, hogy tényleg tudok repülni, hanem de én azt gondolom, hogy és visszatérve az ered, ahogy kezdted a kérdést, hogy az emberek nem értik amit mi beszélünk és ezt szerintem teljesen Normális így. Tehát nincs arra mód, hogy valakinek leírt, hogy milyen úszni, aki nem úszott. És erre különféle erőfeszítéseket tehetsz, és biztos, hogy meg lehet közelíteni jobban, meg kevésbé. Mi, amit próbálunk csinálni, az medencéket létrehozni a világban, és segíteni az embereknek, hogy feltöltsék vízzel. És hogy mit fognak hozzá az az ő dolguk, de a lényeg az a tapasztalat. Nem lehet a megbékélésről beszélni, arról azzal lehet tapasztalatokat csinálni. Mint ahogy te nagyon lelkesen beszélsz a felvonulásról, előtte valószínűleg egyszer nem is tudtad elkérzni, hogy miért, és most megpróbáltad elmondani, de valószínűleg sok olyan hallgató van, aki nem fogja érteni, hogy miért volt olyan jó volt lenni. Én azt gondolom, hogy az erőszakmentesség, egy egész életforma, ami számunkra humanizmus, vagy az egységes élet, ezek mind-mind tapasztalatok, és amit mi próbálunk és így épülünk föl, hogy rengeteg kis világszerte, több százzerú, de lehet, hogy millió, kis ilyen emberi területek, csoportocskák vannak, önszerveződő módon, direkt kicsik, nem nagyok, de direkt rendszeresen, heti szinten, heti találkozók, hogy lehetővé tegyük saját magunknak és az embereknek, hogy hetente minimális szinten kapcsolatba lépjenek a belső világukkal, és egy relaxáció, egy meditáció, egy beszélgetés, egy véleménycsere, vagy egy együtt gondolkodás, vagy egy, az életem egy bizonyos szempontból megvilág, megvizsgálása során csináljon egy tapasztalatot, mert az számít igazándiból. Látom, nem nagyon tudunk elmenni attól a belső világtól, aminek én nagyon örülök. Én de be. <gül> most nézzük meg, hogy Csaba szempontjából a zenében, milyen is az a belső világ, és utána majd folytatjuk. So sure. sure. civil rádió adását hallják, illetve folytatjuk műsorunkat az erőszakmentesség témakörében. Október 2-án volt egy nagyon nagyszerű program itt Budapesten, a humanista mozgalom szervezésében. És ezt a témát járjuk körül. Bányai Gézával, Szigeti Balázsal, Slaban Csabával, illetve most a telefon túlvégén Penc Levente, a Fauna egy Fa Egyesülettől van. Szerbusz Levente! Hello, servus! Én megmondom őszintén, nagyon örültem annak, hogy ezen a rendezvény elején, amikor a felszólalások voltak, utánatok következtem, mert egy nagyon jó felvezetést adtál az én kanálforradalom beszédemnek, és aminek még külön örülök, az pedig az, hogy most ez nem minősítés a többinek, felszólalónak, mert hát nyilvánvaló, mindenki a maga programját ismertette, illetve hát ugye úgy is tudom, hogy hát mindenki nem is szólalt föl, mert olyan sokan voltak. De az nekem nagyon tetszett a te felszólalásodban, hogy az erőszakmentességgel kapcsolatban felhívtad a figyelmet, hogy itt nem csak az emberek elleni erőszakról van szó, hanem figyelembe kell venni az állott testvéreinkkel kapcsolatos erőszakot is. Itt vagy Levente? Igen, itt vagyok, hallgatlan. Hogy ez nekem nagyon tetszett, és tulajdonképpen miért tartjátok ti ezt, meg te miért tartod fontosnak, meg a maga az Egyesület, a Fauna Egyesület, hogy itt amikor az erőszakról van szó, itt tulajdonképpen az állatok védelméről is nagyon fontos szót ejteni. Hát ez ugye nem csoda, hiszen állatvédő szervezet vagyunk, alapvetően és ö, mi elsősorban a gazdasági állatokkal foglalkozunk, Úgyhogy, úgyhogy igen, de ismerjük, hogy a nagyazemi állattartásban hogyan bánnak az állatokkal, illetve az alternatív lehetőségeket szabadtartást és, és biotartást, hiszen a Fauna Egyesület egyébként nem vegetarianus szervezet, tehát mi elfogadjuk azt, hogy, hogy esnek az emberek húst. csak azt mondjuk, hogy legyünk tudatos fogyasztók, nézzük meg, hogy honnan vásárolunk húst és állatét eredetű termékeket, milyen gazdaságokból, illetve hát nyilvánvalóan a gazdálkodók felé pedig azt az üzenetet küldjük és kérjük tőlük, hogy tartsák úgy az állatokat, hogy az állatoknak is jó legyen, hogy ilyen egyszerűen mondjam. Nagyon egyszerűen, tehát nagyon sok tudományos bizonyíték van már arra, hogy mit jelent az erőszak az állatok esetében. Ezt úgy lehet másképpen megfogalmazni, hogy a nagyüzemi tartásban a természetes igényektől, illetve a szükségletei kielégítésétől fosztjuk meg az állatokat, és ezáltal veszünk ugye, rajtuk erőszakot. Nagyon sok ilyen témánk van, ismerhetnek minket a nagyüzemi tartásról, korábban pedig az élőállatszállításról. Uh, aminél szintén uh, egyszerűen lehet látni és uh, ugye bezsúfolnak bárányokat kamerákba és így szállítják uh, 30-40 órán keresztül és uh, ez, ez mindenképpen nem jó az állatoknak. Erre egyébként azt szokták mondani uh, az képviselői, hogy de hát mi is utazunk a hetes buszon zsúfoltan meg a metró szerelvényen is zsúfoltan és mégis kibírjuk. Uh, de nem a van, Ugye a között, hogy az ember ezt önként vállalja az állatot, pedig nem vállalja őt ilyen értelemben rá erre, tehát neki nincsen választása. Ö, és ezért is örültem én is, hogy egy ilyen tulajdonképpen emberi jogi kezdeményezésű rendezvényen, mi az állatok érdekében is fel tudtunk szólalni. Nekem másnap az internet, fölraktam egy fotós kis beszámolót erről a rendezvényről, és másnap nagyon sokan írogattak, hogy mert fölraktam azt a csirkét is, amit ti ottan szimbolizáltok, és nagyon sokan írták, hogy nagyon örülnek nekik, mert vagy nem tudták lefotózni, vagy nem volt lehetőségük, és hogy főraktam, mert ez egy nagyon jó pofa kis reklámfelhívás, az, amit csináltatok ott, hogy a két ott lehetett fotózgatni. Ezt máshol is csináljátok? Mi a tervetek? De ez a csirke végigjött az András úton, szeretném emlékezni. Igen, igen, nem igen. Nem ott a hősök teréig végigjött a deháttérről. Ezzel mi a tervetek, ezzel a fotózással? Ez ahhoz a kampányukhoz kapcsolódik. Idén a, a tojótyúkokkal foglalkozunk, folytatjuk a, a, a csirkékkel. Húscirkék védelmét, ugye a nagyüzemi húscirkékkel foglalkoztunk 2005-től kezdődően. Ott igazából idén lezárult a kampány, az, az, ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy az Unió létrehozott egy, egy jogszabályt a húscirkéknek a védelmére. Hát olyan lett, amilyen lett, nem vagyunk annyira elégedettek vele, az állatvédő szervezetek általában Európában, mert sok fejlesztés kimaradt belőle. A másik eredmény egyébként az, hogy egyáltalán van ezeknek az állatoknak a védelmére jogi szabályozás, amit már azért valamilyen szinten számunk lehet kérni. A tojótyúkok azok úgy kerültek most elő, egy nagyon progresszív szabályozása van az Uniónak, viszont 2012-től hát az egyik legkegyetlenebb állattartási formát, a 200-es És idén vizsgálja felül az Unió saját működését, és elkezdett nyomulni az ipar, hogy ezt a határidőt vagy kitolják, vagy akár töröljék is el, és ezért az állatvédők ismét kampányba kezdtek, hogy a lakosság részéről gyűjtsünk úgymond aláírásokat, vagy fotóaláírásokat, Ez erre utal, hogy fotókat készítünk egy kedveccel, és azt mutassuk meg, ahhoz járulnak hozzá az emberek, igenis az európai állampolgárok, nálunk ugye a magyar állampolgárok, Akarják, hogy legyen ez a tilalom, mert ez egy kegyetlen tartási forma, és ez egy nagy eredmény, hogy végre elfogadták ezt, a, ezt az irányelvet, és hogy ne tolják ki későbbre, hanem az eredetileg kitűzött 2012-es határidőt tartsák. Ez azért is volt reális, mert ez még ugye egy 99-es jogszabály, tehát azt mondjuk, hogy ez a 12 év, vagy 10, majdnem 13 év az iparnak elegendő időszak arra, hogy átálljon a kertetes tartásról valami másra, tehát állatbarátabb tartási formára. Ezt pedig nem tették meg, tehát azért kezdtek egyébként egy igen idén nagyon erősen lobbizni ennek a határidőnek a kitolásáért, vagy a tilalom eltörléséért, mert hogy nem kezdték meg az átállást, és most már ugye egy ilyen körülbelül öt év van e, addig hátra, tehát nagyon szűkös az idő, e, és ugye féltik a piaci lehetőségeket. De mi azt mondjuk, hogy a Európa egyébként vezető a világon az állatvédelmi szemléletben, e, és a, abban, hogy a jogszabályokban is ez, ez tükröződik, sokkal inkább, mint mondjuk az Egyesült Államokban, e, hogy az európai a szemlélet az már ilyen szinten van, hogy igenis a kegyetlen tartási formákra egyre több tilalom születék egyre inkább sikerül uh, bevinni a jogszabályokba. A másik oldalon pedig a fogyasztók is egyre inkább választják, mert választék is van uh, ma már az állatbarát gazdálkodásba származó hús, tej, tojás és ezekből készült termékek iránt. Jó, hát köszönjük szépen ezeket az információkat, további jó sikereket kívánunk. Bár őszintén szólva, hát meg kell, hogy említsem, vegetárius létemre. Én jobban szeretném, hogyha az életüket is megkímélnék az emberek, nem csak az, hogy milyen körülményeket nevelkednek, de természetesen igazat adok, hogy ezeken is nagyon fontos, hogy változtassunk. Köszönöm szépen, további sikeres munkát kívánok nektek. Én is köszönöm, szervus! Szervus! Tío. Hát már... A műsorunk elején nagyon elmentünk itt ilyen belső értékekre, megváltozásra. Én csatlakoznék ugye a Gézához, amit meg hát hozzád is persze, mert nincs egy különbség, de hát ő kezdte ezt el itt most ebben a műsorban feszegetni, hogy én is úgy vélem, hogy a legfontosabb dolog szerintem, hogy az embernek a belső életében történjenek változások. Ugye, mint ahogy Csoba mond, hogy ez minőség, igen. Jó, igen. Jó, jó emlékszem, minőség, ugye? Igen, a béke tehát, igen, a minőség. Béke minőség. Tehát, ugye, tudatállapot. tudatállapot. Tehát, hogyha nekünk ez egy természetes dolog, hogy nem akarunk kardoskodni másokkal, nem akarjuk leigázni másokat, nem akarunk kihasználni másokat, tehát nekünk ilyen tudatunk van, akkor ugye a világban elfoglalt helyzetünk és szerepünk szempontjából, akkor ez egy nagyon nagy előny lenne mindenki felé, hogy olyan Érzésekkel viszonyulok mások felé, amilyeneket szeretném, hogyha felém is sugároznának. És ugye, hogy a keleti kultúrákat nézzük, azért szinte mindenhol megemlítik az, hogy előbb magadban tegyél békét, magadban uh, hozd létre a harmóniát, és akkor a külvilág automatikusan igazodik hozzá. Semmi olyat nem tudunk a külvilágban létrehozni, ami belül bennünk nincsen meg. Tehát tulajdonképpen az erőszak... a, körül, a körülöttünk lévő környezet azt, ami bennünk van. És ez is egy érdekes, ahogy én, én már ugye hát gyerekkorom óta foglalkozok ilyenekkel, hogy például olvasnom most cikkeket ezekről a dolgokról, a programról, erről a felvonulásról, meg erről az egész és sokan ugye, hogy milyen relatív a világ, meg a felfogás, sokan ö, a tolluk végére hegyezték ezt a kérdést, hogy na most Gandhi meg Martin Luther King, Hát, hogy egyeztet össze az erőszakmentességgel, amikor tulajdonképpen hát, hogy mondjuk, egy, az ő egy forradalmat csináltak. Tehát lázadást, meg harcot, meg mit tudom én mit. Tehát ugyanaz, hogy mit tudom, az egyik népnek, a, az egyik ember a, a szabadságharcosnak nevezi, a másik oldal meg terroristának, vagy forradalmának, vagy akárminek nevezi tulajdonképpen ezeket a személyeket. Szerintem ezt, ezt nagyon nem kell magyarázni. Én. Azt gondolom, hogy, hogy lehet egy, egy cél érdekében. Tehát a, a, nekünk volt egy kampányunk, egy választási kampányunk, az volt a címje vagy a szlogenje, kicsit hülye talán, hogy lázadni emberi dolog. Mert a, és a kétségtelen, hogy a forradalom az alapvetően ilyen lőporos íz, gyújtóhangú beszédek, zászlók irányíthatatlan, tömeg, barikádok, mindenkinek meg ez jut eszébe. Nekünk meg nem ez jut eszünkbe vagy szeretnénk egy más értelmet adni neki, egyszerűen csak azért a forradalom, mint megkülönb egyrészt mint életforma, másrészt mint megkülönböztetés a reformoknak. Nagyon sok olyan ember van, aki azt érzi ma, hogy igen, a dolgok nem jók, és itt meg ott reformokat kell végrehajtani, és szerintünk nem lehet reformokkal megoldani a problémát. Tehát, hogy a, a gyökerére menjünk, egy társadalomnak vagy a pénz a központértéke, vagy az ember a központértéke, és a kettő között sajnos... Uh, nincsen átmenet. Tehát nincs. Nem lehet egy pénzközpontú társadalomban egyre inkább mindenkinek szintű oktatást vagy egészségügyet biztosítani. Mert nem, mert az fog történni, hogy ma történik, hogy egyre kevésbé, hogy onnan elvonják a pénzt, mert az nem termel profitot. Úgyhogy ilyen értelemben nem lehet reformokat reformokkal megváltoztatni ezt a világot. A szabad piac Pontosan ugyanúgy, hogy a kommunizmus képtelen lesz arra, hogy azt a 4 vagy 5 milliárd ember hány ember most a földön él, és akinek egyébként bőségesen megfelelő mennyiségű élelmiszer ruha minden annak, annak ezt odaadja ennek az 5 milliárd. Nem lesz rá képes, mert a, az alapvető e, értékrendszereinek megfelelő elosztási mód gazdasági rendszerok, csak ez nem teszi lehetővé. Nem is e, a Gandhi, a Luther King, vagy a, vagy a Sziló, és sokan mások egyébként azt mondták, hogy, hogy és mi is ezt mondjuk, hogy az emberi fejlődés nem azáltal jött létre, hogy elfogadtuk a körülményeket, hanem épp az ellenkezője által. Az ember azért, az emberi történelem nem más, mint egy lázadás, a fájdalom, mely a testünket bántja betegségek, vagy éjség, vagy hideg formájában, vagy a szenvedés, ami nem testi eredetű. Bár összefüggésben lehet nyilván betegségekkel, de egy másikféle szenvedés, amely az élet értelmetlenségéből, vagy az ürességből jön, és amely csak az élet értelmének elmélyülése előtt hátrál meg az élet öröm, az életbe vetett hit. Ilyen értelemben ez is az emberi történ gyakorlatilag egy lázadás ezek ellen a körülmények ellen, és ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez erőszakos, aki akinek ez azt jelenti, az valamit szerintem pére ért. Szerintem akárhogy is veszük jó választás Gandhi születésnapjára tenni a erőszakmentesség napját, nem csak azért, mert ő ennek a nyilvánvaló élharcos az első ember a világon, aki, aki a világ számára ilyen nagy erővel megfogalmazta, hogy erre szükség van. Bár szent életű emberek ezer és ezer évek óta újra és újra ezt elmondják, ám nem tették ezt meg általában a politika szintenén. Vanninak a különlegessége az, hogy ezt tulajdonképpen politikusként tette meg. Most azért van egy nagyon érdekes vonása az ő életének, ami, ami meg is különbözteti más békeharcosoktól mert végülis ez a béke harcosság ez ebben a kérdésben megfelelő ő kifejezés, az, hogy ő elsősorban a belső változásra tette a hangsúlyt. Tehát egészen személyes szinten ö, a saját életében is végigment azon a fejlődési fokokon, ami által a saját erőszakosságát, izgálgasságát stb. stb. igyekezett legyőzni, amit ő ráadásul párosított egy nagyon magas, szintű és tiszta szándékú vallásossággal, ami egy külön erőt adott neki. És nem csupán a szavak szintjén, ő, hogy mondjam, beszélt vagy, vagy igyekezett az erőszak ellenteni, hanem az a saját életével nagyon konkrét példát mutatott, amit ennyire erősen nagyon nehéz mondjuk egy Martin Luther King, aki szintén egy nagy név, de nem lehet az életében ennyire világosan kivenni, amikor nem mentelés változtatta meg drasztikusan az életét, és, és tudom, mint, mint Gandhi, aki ilyen szerű körülmények között élt, semmilyen magán vagyon gyakorlatilag nem volt maga fonta a, a ruhát. tehát már, már egészen extrém módon próbálta a saját életében ezt példázni, hogy hogyan lehet nagyon egyszerűen nagyon kevéssel beírni, hisz ez is hozzá tartozik az erőszakmentességhez. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy fekete vagyok, vagy fehér és vagy muszlim vagyok, vagy hindú, és ö, nekem jogaimát kell érvényesíteni hanem az, hogy van egyfajta kötelezettségem, ez a, amit a, a hinduk darmának neveznek, és amiről azért Gandhi is sokat beszélt, ez, ez a darma, ez teljesen ö, személyes. Ez az, hogy én nekem a világgal szemben van egy bizonyos tennivalom, kötelezettségem, és magamnak roppant kevés részt ö, szükséges megtartanom. Egyáltalán ez képezi az erőszakmentesség alapját. Mások más szinten beszélnek erről. Azt hiszem azért ért mindenki egyet abban, hogy a legjobb Gandhihoz kötni ezt a dolgot, mert ő ezt a belső változást is nagyon ö, szépen ö, mutatja. Tehát a példája a, mondjuk úgy, hogy a politikusok között a leges-leges-leges legmesszebb jutott el odáig, hogy Szentnek is lehessen tekinteni ugye nem beszélve azokról a szentekről, akik a világban éltek, ám de nem nagyon szóltak hozzá, hogy, hogy praktikusan bizonyos dolgokat hogyan oldjanak meg. Ez, ez mindenképp, ezzel teljesen egyetértek, és azoknak, akik sokszor mosolyogva legyintenek erre az ötletre, hogy erőszakmentesség megmutatta ennek a hihetetlen erejét, ugye ő azt mondta, hogy az erőszakmentesség az emberiség rendelkezésére álló legnagyobb erő, amivel azért is egyetértek, mert látványos, meg hanghatásban, meg látványban biztos egy, egy jól időzített bombázás még ennél is nagyobb erőnek tűnik. De az láthatóan nem hoz megoldást, mint ahogy a jelenkor is mutatja. persze lehet mondani a Gandhi, és, sem. és ez is igaz, de de mégis azt gondoljuk, hogy amiről bebizonyosodik, hogy hogy nem, hogy csak erőszakot szül az maga az erőszak és Hát azért érdemes eljátszani azzal a gondolattal, hogy az Egyesült Királyság, vagy Anglia akkoriban, az a világ vezető birodalma volt. Tehát gyakorlatilag ma az Egyesült Államoknak felelhetne meg, és ő, ő pusztán, tisztán erőszakmentes módszerekkel egész egyszerűen arra legyőzte. Uh -huh. Tehát azok, akik kis fanyal, mosolyal a szájuk sarkába gondolkodnak az erőszakmentességen, azoknak azt kell, hogy mondjam, hogy felül kell, hogy bírálják ezt a nézőpontjukat, hogy ezzel semmit nem lehet elérni. Most említhetném egyébként a humanista pártot is annak idején Csillében, aki a pinochetet kényszerítette arra, hogy pusztán erőszakmentes módszerekkel, arra, hogy de biztos, hogy számos ezer más példa volt. É, és valóban ezzel egyetértek, hogy, hogy Gandhi azért tökéletes példa, mert, mert mindenben nagyon-nagyon kitett a dologért, tehát megmutatta, hogy személyes szinten, és elképesztő volt, hogy a, az őt tényleg a halálba kívánó angolok is elképesztő tisztelettel kezdtek vele bánni, tehát hihetetlen volt, ahogy, ahogy és ez korabeli felvételeken látszik, hogy az elnyomó angolok képviselői teljesen tehát gyakorlatilag előbb-utóbb reggé érinthetetlen kezdett lenni. É, és tehát egyrészt a személyes tekintetben, de a társadalmi önszerveződés nyomásgyakorlás tekintetében is mm. képesztő eredményeket ért el. Ez az vár most ránk nem. egyébként. Csak hogy mondjam, ugyanezt Na, kell tegyük. Tegyünk. Viszont a körbenézünk a világban, láthatjuk, hogy nagyon sok helyen vannak ilyen programok, és hát elárulom a kedves hallgatóknak, hogy Hát Csaba is azt hiszem pénteken utazol Koreába, ugye? Igen, igen. Még Miért is mészte oda pontosan? Békekonferencián veszek részt, Szöulban, ahol azért jövünk össze, hogy valami békés megoldás felé segíteni a világot, erről tárgyalni, hogy hogyan, milyen konkrétumokkal lehetne ezt minél inkább elősegíteni. Kik szervezik, vagy honnan indul, milyen kezdeményezés ez egy, erről? Ez egy mozgalom, melynek nagyon sok országban van központja, Koreából indult ki, és én fogom Magyarországot képviselni ezen a rendezvényen. Ö, előadás, zene mindenket össz, zene. vegyesen, ugye? Igen, igen. Értem. Hát reméljük majd, hogyha visszajössz, akkor még lesz lehetőség majd erről is beszélni, mert nem sok időnk van, ezért én azt szeretném, hogyha úgy mindenki a maga, gondolataival, meg szívbéli érzésével megfogalmazná. hogy tulajdonképpen mit is jelent számára az erőszak. Hogyha én, mint lakodos gyúszi privát ember oda mennék hozzátok, hogy hát érdekel, hogy mi a te hited, és felfogásod az erőszakmentességről, akkor mit mondanál nekem pár mondatban? Nem tudom, melyikötök, melyikötök szordulják először. És kinek mit jelent az erőszakmentesség? Én úgy gondolom, hogy, hogy... meggyőzhetek engem, hogy érdemes rendes gyereknek lennem? Mindenképpen egy belső, belső dologról van szó, aminek csak egy külső megnyilvánulása a fizikai erőszak. Tehát az a, az a kulcs, hogy magunkban formáljuk át békését, nagyon bölcs a magyar nyelv, ugye a béke. Benne van az, hogy belső. A belső ékességünk, mi belső kincsünk, bémehetek-e a házba, hát béjöhetsz fiam, ha béke van benned. Ugye nagyon jó, hogyha odafigyelünk ezekre az üzenetekre is. Ha tudat alatt is elérjük azt a, azt a békét, a lényünk egész mélységében, akkor nem tud fölöttünk az erőszak bármilyen formája hatalmat gyakorolni. Hát én szívesen B mennék akkor, amilyen szépen fogalmoztat. Ezért tényleg, mennyi a magyar nyelvben mennyi olyan szó, meg közmondás, meg egyéb van, amiről teljesen elfeledkeztünk, hogy tűne mi, mi, mi az igazi mondani való, a háttere, nem? Igen, igen. Fú, hát nehéz erről röviden beszélni, de hát én is azt gondolom, hogy az erőszakmentesség az egy külső és belső út, amelyben kifelé a közvetlen kommunikáció, mások, a másság, a sokszínűség tisztelete, és egy aktív elhelyezkedés az erőszak minden formájával szemben belül, pedig egy olyan törekvés, amelyben megpróbálom összhangba hozni azt, amit gondolok, azzal, amit érzek, és amit cselekszem, és amely miatt, csak hogy ilyen motiválóvá tegyem, mert azt mondtad, amely miatt az öröm, az, az bár eleinte lehet, hogy nagyon pici, de folyamatosan növekvővé növekszik az ember életében. Hát én azon felvonuláson folyamatosan növekvő örömben <gül> <gül> részesültem. Ne keverjük <gül> össze a boldogító pillanatokat, mert boldogság boldogsága gyakorlatilag elmúlik a boldog hmm. magával a pillanatta, vagy a csevékenységgel, ez nem uh, megradálja őket. Nekem de... még van. Akkor még motiválva, képzeld el, hogy az erőszakmentesség az egy olyan dolog, mint állandóan egy ilyen felvonuláson lennél, vagy ez a célja, hogy, hogy Megszülessen egy olyan állapot, amelyben a, ezek a úgy mondom, hogy azok a cselekedetek, amelyek egységben vannak, azok egy icipicivel túlhajodják azokat, amelyek ellenmondásosak, és ezért egy csendes, örömézés, de folyamatosan növekedni fog. Jó, elfogadom. <gül> <gül> csak rövid leszek. Úgy hogy az erőszak az bennünk van, és egyszerűen abból fakad, hogy jogot formálunk olyan dolgokra, amire tulajdonképpen nem volna okunk jogot formálni, és ilyen alapon ütközünk másokkal, ütközünk az egész világgal, és abból a szegénységből is fakad, hogy nem tudjuk, nem fedeztük föl azt, hogy tulajdonképpen mi az életünknek az alapja, hova kapcsolódik maga az életünk, ennyi. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak a mai Krétakör adásban. Köszönjük Szigeti Balázsnak a humanista mozgalomtól, hogy eljött és megosztotta gondolatait, és sok sikert kívánunk továbbra is Köszönjük a humanista mozgalomnak, sok jó Köszönjük. programot, és mindig szívesen részt veszünk, ha lehet, és beszámolunk ezekről. Köszönjük Laban Csobának, a béke nagykövetének, aki gyönyörű dalokkal igazdalta mi lelkünket, most lövidesen még egy búcsúdalat is fog mondani, köszönjük Gézának is bölcs gondolataival, és köszönjük Önöknek még egyszer, hogy velünk voltak a Krétakör adását, hallották, két hét múlva ismét találkozunk, hallgassuk Laban Csabát ismét. Megszülettél-e földre, életed, bizalmat kaptál Köszönöm, miért van.